Savjeta Allahog poslanika, alaihi salatu vasalam. Savjeta iz Allahove knjige Kur'ani Kerima i sunnata Allahog poslanika, sallallahu alaihi vasalam. Jedan od hadisa koji u sebi nosi mnogobrojne dragocjene savjete, obiluje porukama i poukama, jeste poznati hadis Ibn Abbasar, radijallahu anhuma, koga bilježe Imam Ahmed, Tirmizi i Hakim i drugi, da Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao, jednog dana sjedio sam iza Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mi je rekao, Ya gulam, inni uallimuke kalimat. O mladiću, ja ću te podučiti određenim rječima. Ihfadillaha yahfadhk. Čuvaj Allaha, pač je i on čuvati tebe. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Čuvaj Allaha, pač je on sta'n lobiti uz tebe. Ta'arraf ila Allahi firraha, ya'rifke fi šidde. Zna iza Allaho blagostanju, pač i Allah zna za tebe u tegobi. Fa iza sa'lta, fa wa iza sta'nta, fa billah, ako budeš nešto tražio onda to traži samo od Allaha i ako budeš bio potreban pomoći onda se pomaži samo sa Allahom va'lam an al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lan yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak znaj kada biseteli ummet svi ljudi sakupili da te okoriste u nečemu ne biti mogli koristiti osim onoliko koliko ti Allah propisao. Wainijtema ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alik. I kada bi se okupili da te u nečemu, da te u nečemu da ti naude u nečemu, ne biti mogli nauditi štetu na njeti osim onoliko koliko ti Allah propisao. Rufiyatil aqlamu wa jaffat as-suhuf hadisa. Pera su podignuta, a listovi na kojima je sve to zapisano su se već osušili. U verziji kod imama Ahmeda stoji dodatak: "Wa inna an-nasra min sabri, wa innal faraja'a ma'al karbi, wa ma I doista pobjeda dolazi sa strpljenjem. Upsje, pobjeda dolazi sa strpljenjem. I doista izlaz dolazi nakon tegobe i doista olakšica dolazi nakon Teškoće. Po ovom hadisu nalaze se brojne poruke i povuke. Ono što je tekako bitno za naš život na Dunjalku i za naš život sutra, ako Bog da na Ahiretu. Uglavnom ovaj hadis govori i poručuje od koga tražiti zaštitu, ko nas to najbolje čuva, čije smo to zaštite najpotrebnije. Allahov poslanika alihi salatu osallam ovde spominje da najbolji čuvar jeste Allah subhanahu wa ta'ala. I zato od njega treba tražiti pomoć u tome i ostalo što je spomenuto u hadisu. Prije svega nešto malo da kažemo, budući da zavređuje, zasigurno, ali je to malo da, jeli, ne prođe tek tako, a trebalo bi o njima govoriti, našim plamenitima, shabima, jeli, mnogo, mnogo više. Prenosilac ovog hadisa je Ibn Abbas, radi Allahu an huma, on je bio Amirić Allahov poslanika alaihi salatu wasalam rodio se kako spominju u njegovoj biografiji u ono vrijeme kada su muslimani Mekke, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam i njegovi ashabi bili u izolaciji kada su ih mekelije izolovale poznato vam je jeli na određeno mjesto tri godine u to vrijeme na tom mjestu rodio se Ibna Abbas radijallahu anhuma nakon toga Mnogo se družio sa Allahovim poslanikom aleyhi salatu vesselam i mnogo je istekao znanja. Stekao je toliko znanja da su za njega govorili da je more i tinta ovoga ummeta. Da je more i tinta ovoga ummeta, onaj koji je nahifzao, naučio sve što je potrebno za ovaj za ovaj ummet. Allahu poslanik alihi salatu osallam dva put za njega posebno dovio. Obraćao se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je prvi puta u dovi tražio od Allaha da ga poduči propisima vjere i da ga poduči razumijevanju Kur'ana a drugi puta da mu da mu podari mudrosti. I Allah najbolje zna zbog ovih dova i postigao je to što je postigao Ibn Abbas radijallahu an'ama. Toliko skupio znanja. I svakako Jel zbog svoje pronicljivosti, to je opet blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, Omer radijallahu talan često bi ukazivao ashabima na njega, na Ibna Abasa, da se pridržavao Ibna Abasa govoreći to je mladić koji ima, srt, koji ima jezik kojim pita i srce kojim razumije. Taj se nije stidio da pita. Znao je Ibnu, Ibna Abasa radijallahu anhuma godinu dana čekati priliku da Omera radijallahu talan priupita nešto. Cijelu godinu sabora tražio pogodnu priliku, kako bi dobio pogodan odgovor od Ibn abbas -a. I on, kada bi bio upitan kako je, od Omera radijalota, i on kada je bio upitan kako je stekao toliko znanje govorio, bi imao sam jezik kojim pita i srce, srce kojim, kojim razumije. Kada je preselio Allahov poslanik, alihi salatu islamu, razilaze se koliko je imao godina, jeli, zavisno od tog događaja, kada je rođeni, jeli, u kojem vremenu jeli, godini se to dešavalo, jeli ta izolacija pa kažu 13, 14 ili 15 godina imao je imao Ibn Abbas radijallahu anhuma kada je preselio Allahov poslanik alihi sallam do Mekke, mlad, mladi dječacić, a stekao je tako ogromno znanje. Pa je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu tan, čuli ste za njega i to je također poseban, jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, koji je također bio učen, najučeniju Allahove ektizije što se tiče što se tiče povoda objave Kuranski ajeta i kur'anskih sura. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan je rekao ja znam gdje je sve jedna sura i sve jedan kur'anski ajed objavljen. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan poznao je svaku kur'ansku suru gdje je objavljena, svaki kur'anski ajed gdje je objavljen. Pa bi govorio da znam da neko bolje poznaje to od mene, da neko više ima znanja od mene u ovoj oblasti i da se do njega može doći sa prijevoznim sredstvom ja abišao. Ali nema. Ali nema. Najbolje je poznao. I kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan za Ibn Abbas da je Ibn Abbas bio u naših godina. Da je rođen u naše vrijeme. Da je imao priliku da se duže druži sa Allahovim poslanikom Alihi salatu usl. ne bi ga nikom mogao preteći, preteći u znanju. Skupio bi još daleko, daleko više znanja. Ali eto pogledajte, opet su ga zvali jeli, More i Tinta ovoga umeta. Preselio je iza Allahovog poslanika Alihi salatu usl. Dakle, živio još 58 godina preselio je 68. godin je po Hidžri još 58 godina je živio i dijelio ono znanje koje je koji je stekao preselio je 68. godini po Hidžri u Toifu i tamo je jeli i ukopan gladio mu je jenazu poznati učenjak i pobožniak Muhammed ibnul Hanifije rahimehullahu taala kada mu je gladio odženazu obratio se Prisutnima je rekao danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Ibna Bas radi Allahu anhuma kao dječačić, dakle, u tim ranim godinama družio se sa Allahim poslanikom alihi salatusom i prenosi nam ovaj veličanstveni hadis koji obilo je porukama i poukama. Pa mu kaže Allaho poslanik alihi salatu je salam o mladiću ja ću te podučiti određenim riječima određenim riječima, nekoliko riječi, ja ću te podučiti, reći ti nekoliko riječi, ali njihova poruka je ogromna. Savjeti u njima su brojni. Pa kaže Allah u poslanika, alaihi salatu wa sallam, ihfadillah, jahfadk. čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Mi u ovom vremenu iskušenja, kušnji, nesigurnosti, ratova, smutnji, danas smo prijeko potrebni. Allahovog zaštita, Allahovog zaštita, Allahovog čuvanja. Mi možemo da vidimo da su brojni nažalost, oni koji polahko ostavljaju vjeru i koji se gube, odlazi, odstupaju od vjeri. To juče su zajedno s nama bili u džami, to juče su zajedno s nama učili Kur'an, to juče zajedno su takmičili se ko će prvi ući u džamiju, čak prijemu ezzina, a nas ih nema nigdje. Dojuče su spominjali koliko Korana uče, koliko noćnog namaza klanjaju, danas ih nema nigdje. Dojuče su vodili računa o svome izgledu, o svojoj odjeći, danas ne pita i ne gledaj u njih kakvi su. U ovim vremenima smutni iskušenja, kao što je rekao Hasan al-Basri, prelijipe riječi, Rahimahullahu Teala, La tesel ani halik kefe halak, Isel ani nađi kefe neđa, Fesluk se bile neđa, Ne pitaj za onoga, koji je propao, otišao, zašto je propao, zašto je otišao. Jer su smutnje velike, iskušenja su velika. Pitaj za onoga koji se održao kako, na osnovu čega se održao na pravom putu, pa kreni njegovim, kreni njegovim putem. Sa sigurnošću u ovim vremenima, kao i u svakim drugim vremenima, ali pogotovo u vremenima smutnji, nejasnih stvari, priko smo potrebni Allahu okštita, Allahu je zaštita, Allahovo okruvanje. Kako da tu Allahovu zaštitu? Allahov poslanik alejsalatu ve selam je to pojasnio. Čuvaj ti Allaha, pa će Allah čuvati tebe. Čuvaj ti Allaha, pa će Allah čuvati tebe. Uslovio je čuvanje tebe da te Allah čuva. Uslovio je Allahov poslanik alejsalatu ve selam da ti čuvaš Allaha. Kako da ti čuvaš Allaha, da ti čuvaš Allahu vjeru? Ma u kakvom si ti stanju, u rahatluku, dobroti ti, sve ti potaman, nemoj se poigravati sa Allahom vjerom. Imaš znanja, misliš da se možeš poigravati sa drugim ljudima, ne poigravaj se, čuvaj Allahove granice. Ne uzimaj ono što ti odgovara, ono što ti ne odgovara. Ono što ti paše za ovu situaciju, uzme što ti ne paše, ostaviš. Čuvaj ljubomorno, Allahov vjerom, Allahove granice. Da bi Allah tebe čuvao, pogotovo kako je došlo u hadisu, dalje čuvaj Allaha, znaj za Allahov blagostanju. Kad je sve potaman, pa će Allah znati za tebe u te gobi, sve jedan od nas mora doživljavati tegobe na ovom putu. Mora doživljavati iskušenja na ovom putu, ako je iskreno rekao da vjeruje u Allah. Zar misle ljudi da je dovoljno da kažu mi vjerujemo i da neće biti iskušavani? Oni koji kažu iskreno mi vjerujemo moraju biti iskušavani. Jer ova vjera nije za svakoga. Kao što je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam, Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. Ali vjeru daje samo onome koga voli i on hoće da ispita, da provjeri ko je taj ko njega iskreno voli da bi Allah njega zavolio. Da bi Allah njega zavolio. Pa mu daje dakle, svoju vjeru kada ga, kada ga provjeri nakon iskušenja i naši prethodnici kada ne bi bili iskušavani zapitali bi se šta je s njima. Zašto? Zato što su najveća iskušenja imali najbolji ljudi, vjerovijesnici. Pa ukoliko ne budem iskušavan nečim, a tvrdim da sam dobre vjere i da mi je sve potaman, onda je to doista se zapitati. Jer najbolji ljudi su bili i iskušavani i najviše i najvećim iskušenjima iskušavani. Pa Allah poslaniku poslanika alihi salatu sam kaže čuvaj Allah, čuvaj Allah, pa će Allah čuvati tebe. Mnogo je toga što trebamo čuvati. Naprotiv sve ono što je došlo u Allahove knjizi i sunnetu Allahove poslanika alihi salatu islam to bismo trebali čuvati od naredbi, ono što je došlo od zabrana, od je li onoga što je pokuđeno, toga bismo se trebali kloniti. Ali ono najpreće, pogotovo dakle danas, ali u svakom vaktu, pogotovo danas u vremenu smutniji, trebali bismo čuvati Kur'an i sunnet. Trebali bismo čuvati Kur'an i sunnet stazu Allahovog poslanika alihi salatu sam kojom oni išao i kojim su išli njegovi jashabi i svoje živote davali za to. Da nije bilo njih, ne bi ni nas bilo na tom putu. Ne bismo znali za taj put. Brojeni su kuranski ajeti u kojima nam Allah podvlači da se ne razilazimo od Kur'ana i u drugim ajetima od onoga što nam dostavi poslanik Muhammed alihi salatu sam sunneta. Nema mudrovanja, nema za ovo vrijeme nešto preči, ima nešto bolje, ne, ono što je došlo u Kur'anu i u Sunnetu je jedino najbolje. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio vjerovjesništvo Hatem u sa vjerovjesnikom Muhammedom alihi salatom. posle njega niko neće doći. posle njega nema nove knjige. posle njega nema poslanika, nema vjerovjesnika, nema vjere. Ta vjera ostaje do sudnjega dana i mora do sudnjega dana takva vjera da ima u sebi rješenje za sve probleme. Za sve ne domice. Za sve ne svoglasice. mora da se nalazi odgovor. Zato je Kur'an in hada alquran yahdi lil lati kako je došlo u Kur'an? istovaj ovaj puči je na najbolji put jedino ovaj qur'an puči na najbolji put pa nam kaže allah subhanahu wa taala u suri ali imran wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarqu svi se čvrsto držite allaha obujete i nemojte se odvajati od njega nemojte se podvajati svi komentatori kažu da se so ovdje pod allahim obujeto misli na na allahov knjigu na qur'anikeri Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ono ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu vam da, što vam dostavi Allahu poslanik to, toga se prihvatite, ono što vam zabrani toga se ostavite. Pa pogledajte kako prelepo. Kur'anski stil je poseban stil. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Zuhruf, kaže poslaniku Muhammedu alejselatu vesselam: "Kaže fastamsik bil ladzi ul hayy ilaika innaka ala sirati mustaqim." Čvrsto se drži i traži da se čvrsto drži onoga što ti se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Samo se na pravom putu može biti slijedeći ono što je objavljeno poslaniku Muhammedu Alihi Saludzu. I čvrsto se drži za ono što ti se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Doista je u tome slava, počast. Za tebe i za tvoj narod, zato ćete biti pitanje. Jeste li se toga čvrsto držali? Ono što je objavljeno tebi, o Mohamede, ti i tvoji sljedbenici, da ste se toga čvrsto držali? U tome je slava, u tome je čast za vas, u tome je ponos, izlas iz svakog problema, da li ste se toga držali? Činjenica je danas da mnogi kažu Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet. Međutim, kada ti dođu i pojašnjavaju Kur'an i sunnet, onda imaju svoja pojašnjenja. Pa ima ispravno shvatanje sunneta, ima pogrešno shvatanje sunneta. A dolaze nam ljudi koji su prošijski ili prosufijski orijentisani i oni govore kako treba na ispravan način shvatati sunnet. Pojašnjeno je u samoj Allahovoj knjizi kako se obhoditi prema Kur'anu i sunnetu a ne filozofirati, to treba razumjeti ovako ili treba razumjeti ovako. Kako poštivati, kako čvrsto držati kitabi sunnet, ne podvajati se od njih, došloju je u Kur'anu. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أَنْيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Nijednom vjerniku, ama baš oni koji znaju arapski jezik, znaju dakle, ovdje jačinu, od ovo ovo Kur'ansko ni jedan vjernik ni jedna vjernica kada Allah i njegov poslanik bilo šta presude nemaju pravo na svoj izbor ne mogu ja govoriti a treba ovako ili treba ovako a tumačenje toga je ovo tumačenje toga je ovo. kada Allah i njegov poslanik nešto odrede ni jedan vjernik došlo je u ma kaneliminin neodređeno Li mu'minin, wala mu'minetin, neodređeno, nije došlo el mu'min, el mu'mine, određeni vjernik, određena vjernica, nemaju pravo da postupaju po svome izboru, a neki tamo drugim mogu, ne, već ni jedan vjernik, ama baš ni jedan vjernik, ni jedna vjernica nemaju pravo da po svom izboru postupaju kada Allah i poslanik što presudi. Pa je došlo u drugom Kur'anskom ajetu. Opasan Kur'anski ayat kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna ma kana qawala al-mu'minina idha du'u ila Allahi Samo su riči vjernika. Samo vjernici ovako govore. Kada budu pozvani da im Allah i poslanikunečemu presude, oni kažu: "Čuli smo i pokorili smo se." Čuli smo i pokorili smo se. Prihvataju to bez pogovora. Što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu, a većina, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sedmom ajtu sura Al-Imranu, većina knjige su jasni ajt. Ima njih par koji su nejasni, koji se opet razrišavaju vraćajući se na jasni ajt. Ono što je došlo u Kur'anu je jasno i ono što je došlo u hadisu je jasno. Jer je rekao Allah u poslanika alaihi salatu sam teraktukum alel mehađetil bejda. Lejluha kene hariha La je anha illa l'halet Ostavio sam vas na jasnom putu Noći tog puta su vidljive kao i dani Ostavio sam među vama kitabi sunnet To je taj put I oni su jasni U vremenima smutnji koji se bude pridržavao Bićemo jasno kao i u drugim mirnim vremenima ko se bude pridržavao kitaba i sunneta. La je zigu anha illa l'halik. Neće odstupiti od kitaba i sunneta, neće početi donos, donositi jeli, uh, iz svog razuma kakve propise, a da neće skrenuti. Poznato vam je šta se desilo na Hudajbiji, kada je Allahov poslanika alihi salatu sam usnio san da će učiniti umru i pozvao ashaabe, obradovao ashaabe, toliko godina su bili odvojeni od Mekke, od svojih porodica i svojih kuća i svojih imetaka, od Allahove kuće, od Kabe, nisu je vidjeli toliko godina. Pa je pozvao i krenuli su svi, spremili se i krenuli. Na domak meke zaustavljaju se. Ne može. Nego potpisujemo ugovor, a vraćate se ove godine, nema ništa od ulazka u meku, vraćate se ove godine, dolazite narednih godina u takvom i takvom stanju. Pa ome radijallahu tijelom kaže, Ide do Allahovog poslanika, ali ih i salatu sam pita. Allahov poslaniče, jesmo mi na istini, oni na zabludi? Jesmo, mi smo na istini, mi na zabludi. Jesmo mi muslimani, oni nevjenici, jesmo mi na Pa što se vraćamo? Kaže Omere, ja ne radim po svom nahođenju. Ide do Ebu Bekra, Ebu Bekre, ko je na istini, ko je na zabludi? Jesmo mi naistini istini, jesmo, jesmo na zabludi, jesmo. Jesmo mi muslimani, jesmo, oni nevjenici, jesmo. Što se vraćamo? Kaže poslanika, ali ih i salatu sam ne radi po svom nahođen Nakon toga, je li tako, vraćaju se nazad. To je bila loho odredba. Vraćaju se nazad i na ulazu u Medinu počne objava sure i cijela je tada sura objavljena sura al-Fetr. Pobjeda. Od tog događaja dolazi pobjeda islamu. Od hudevije, dolazi pobjeda islamu. Tada nastupa širenje islama. Pa Omer radijelullahu tzela nakon toga kaže optužite svoja mišljenja. Svoje zaključke optužujte. Ja sam vidio da sam pogriješio. Pa nisam prestao nakon toga udjeljivati sadaku i klanjati dobrovoljne namaze dok se nisam ponadao da će me Allah oprasiti. To što sam se htio suprostaviti mišljenju Allahovog poslanika alihi salaca. On, a on, poslanika alihi salaca, ništa ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima, već je to objava koja mu se objavlji. Zato i mi, kako držati Kur'ana i suneta se, što god dođe u Kur'anu i sunetu, to se treba prihvatiti. Nimalo te gobe da čovjek osjeti u tome možda u početku kada se čovjek natjera na taj propis treba se boriti kao što su i naši prethodnici ne znam toliko godina se borili sa tim propisom da ga u svome životu imaju da se toga pridržavaju da bi kasnije uživali posli. kao što je jedan rekao nisam prestao vući svoju dušu prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala a ona je plakala i plakala bilo je teško jer duša čovjeka postiče na protjeve, na strasti, na zlo na grije, kaže pa nisam je prestao vući dok nije krenula ka Allahu dok nije krenula kao Allahu razdragana, jeli? Pa treba se čovjek boriti, ali dakle u osnovi propise što god je došlo u Kur'anu sunetu trebali bismo kao vjernici bez pogovora prihvatati drage duše. Poznat vam je Kur'anski ajt također, opasan Kur'anski ajt فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ مُنْكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ fi لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَنْ مِمَّا قَضَ Tako mi tvoga gospodara o Muhammede. Tako mi i tvoga gospodara o Muhammede. Mi nalazimo, učeći Allahu u knjigu Kur'an i Kerim, brojne zakletve Allaha, da se Allah kune, da se zaklinje. Tako mi i vremena, tako mi i sunca, tako mi mjeseca, tako mi i zvijezde, danice i sl. Kada pogledamo šta dolazi nakon tih zakletva, zakletvi dolazi ogromna poruka. Ono zbog čega se Allah svim tim zaklinje i kada pogledamo čime se zaklinje, zaklinje se ogromnim. Ne tamo nečim beznačajnjim, već se ogromnim zaklinje da ukaže na važnost onoga što dolazi posle toga. I doista kada pogledamo nakon ti zakletvi, vidimo da nam Allah jeli poručuje. O nasor, tako mi je vremena. Doista svaki čovjek je na gubitku, svaki čovjek će stradat. Sutra na uđim dan, zar to nije prestravljujuće? Te kako? Svi ćemo stradat sutra, biti uništeni. Bog čega živijemo? Možemo se kako spasti? Spasti je se samo oni koji budu vjerovali, koji budu učinili dobra djela, preporučivali drugima istinu i preporučivali drugima strpljenje i sami bili strpljeni to. I tako svaku zakletvu, kada vidimo što dolazi posle posljednije, dolazi ogromno. Možemo zamisliti što dolazi ovdje nakon ove zakletve u kojoj se Allah kune sobom, ne kune se vremenom, nekune kune se mjesecom, suncem, čime već, nebesima, zemljom, sobom se kune. Onda možete misli što dolazi na kontala. Koliko ozbiljna poruka. Pa kaže, tako mi tvoga gospodara, o Mohamede, oni neće vjerovati sve dok tebe ne prihvate za sudiju u svim svojim sporojima. Sve dok ne prihvate, od tebe presudu. I sve dok ne prihvate, drage duše, nimalo te gobe u svojim prsima ne osjete, zbog onoga kako ti presudiš. I dok se tome potpuno ne prepušti. I na takav način treba čuvati Kitab isun. Kako još treba čuvati? Dakle prihvaćajući bez imalo negodovanja, bez imalo tegobije u duši, prihvaćajući bez ulaženja u mudrost, zašto je Allah tako propisao, zašto nije ovako? Da mi ne, došlo je od Allaha, došlo je od Allahovog poslanika, alihi salatu wasallam. Samo vjernici kažu, čuli smo i pokorili smo se, i završena je. Zatim tražiti od drugih, da drugi radi, kada i mi upoznamo se sa svim ovim i mi trebamo da radimo po tome, po kuranskom ajtu, po hadisu Allahov poslanika alihi salatu sa mnom, ne vrijedi nam samo što ćemo saznati, već moramo po tome raditi. Ako ne budemo radili po onome što slušamo na predavanjima, a podastrenam se kuranski ajeti hadis, već mi čujemo samo da ubijemo vrijeme, da se naslađujemo, da čujemo nešto novo, hajde vidimo, hoće nam ove jeli, subote je reći nešto novo i slično, to nam ništa, to će biti dokaz protiv nas. To će biti dokaz protiv nas. A u našoj vjeri nima ništa beznačajno. Sve bitno i kako. Pa trebamo da radimo po tome, a ne da se zadržimo samo na skupljanju informacije. Poznati svojim kuranski tekstovi koji ukazuju na opasnost toga. Jeli, da, pojedini islamski učenjaci kažu za onoga koji gomila znanje ne radi po njemu, da ga srstavaju pod riječi jalla wala, al Vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete pred svoje kaborove. Jeste ovdje u ovom kuranskom ajetu, ova dva kuranska ajeta, spomnije se gomilanje i metka, ali isto tako, ako nećeš raditi po tom znanju, ništa ti neće korist, kao što ti ni taj metak sutra neće ništa korist, ako ga ne budeš dijelio radi Allah. Isto ovdje, ako ne budeš radio po tom znanju kojeg si stekao, samo će biti dokaz protiv tebe a ne za tebe. Pa dakle, moramo raditi. Poznat vam je hadis u kojem kaže Allahu oposlanika alihi salatu waslam Kullu umeti jedhulun el dženne. Kullu umeti jedhulun el dženne. Sve jedan od mojih sljedbenika koji dođe nakon mene uđe u dženne. Sve jedan. Osim onog koji odbije. Osim onoga koji odbije da uđe u dženne. Pa pitaju ashabi ko će tu odbiti? Zar ima neko da će odbiti da uđe u dženne? Kada su slušali iz plemenitih usta Allahovog poslanika alaihi salacom o djennetu, djennetskim uživanjima, ne mogu ljudi da pojme, pitaju zar ima neko da će odbiti da uđe u djennet? Pa kaže, men atahani da halal djennet, omen asani faqad eba. Ko mi se bude pokoravao, ko mi bude poslušan, ko se bude odazivao mojim naredbama, on će ući u djennet. A ko mi bude nepokoran, taj odbija da uđe u djennet. Nema drugog puta, do djenneta, do Allahov zadovoljstva, do društva U najvisočijim predijelima džaneta društva Allahov, poslanika, alih i salocom i ostalih jer osim da idemo njegovom stazom, njegovom džadom. I to je jedini put i najkraći, najkraći put, zasigurno. Na takav način, zatim trebamo tražiti od drugih, odnosno moramo biti ljubomorni kada drugi se okreću od kitava i sunneta, kada drugi pozivaju u nešto drugo i tvrde da tim drugim se može postići Allahov zadovoljstvo, zbog čega je Allah objavljivao onda knjigu Zbog čega je slava poslanika Mohameda alihi sallam, ako su mi toliko sposobni, pronislivi, da možemo dokučiti šta to Allah voli i šta ne voli, kako ga obožavati, na koji način, u na kojom forumu i sl. Zbog čega je slava poslanika Mohameda alihi sallam? I dakle ono što je najbitnije također, kako čuvati kitab i sunnet, čuvati kitab i sunnet tako što ćemo o kitabu i o sunnetu slušati od priznatih i poznatih ljudi, od onih kojima su drugi posvjedočili znanje. Evo imamo ovdje, to je Dunjanočki primjer, ljudi koji popravljaju auta, evo tako? Bratije koji se bave tim radnjama. Kada imaš neko dobro auto, skupocije na auto, ne znam, sada i za dobro si ga platio, pokvari ti se, nećeš svakome odvesti to auto. Bilo kojem čovjekom. Većeš gledat možda da su to svoje auto u njegov servis, ne znam, imaš bmw imaš Mercedesa, ideš u njihov servis. Nećeš običnom čovjeku dati koji popravlja, ne znam, bilo koje auto dat mu Mercedes-a tvog da popravlja. Tako isto, ne možemo mi od svakoga slušati vjeru. Dakle, od onoga koji se je specializuo za to. Od onoga koji ima znanje. Nije mala stvar. Allah subhanahu wa ta'ala, danas danas ovo je proširno, ova bolest je proširna. Ako god sjedne u stup, slušaj ga priča, pa lijepo govori, pa ništa nisam našao sporno u njegovom govoru, polako, nađeš, čekaj. Jedan brat pita, haj mi opiši Allaha subhanahu wa ta'la, haj mi govori nešto Allah, kaj ne znam. Pa kako ćeš onda znat? Da li on govori dobro ili ne govori? Ne znaš osnovne stvari. Ne znaš svoga gospodara. Ne znaš svoga poslanika, a ti ne možeš da mu nađeš nikakvu mahanu u njegovom predavanju, jeli, jeli ne zna šta ti govori. Jeli? Pa tako i mi. Allah subhanahu wa ta'la kaže, opasan koranski ajde, فسألوا أهل ذكرين kuntum لا تلمون Pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Ako ne znate, onda pitajte učeni. Allah nam je ovo naredio i učinio ibadetom. Sa pitanjem učenih i slušanjem od učenih činimo ibadet Allahu subhanu ve taala. Sa pitanjem nekoga drugog i slušanjem od nekoga drugog ne činimo ibadet Allahu. Možda činimo nekome drugom. Zato su naše prethodnice rekli poput Muhameda ibn Sirina Doista je ovo znanje vjera, pa dobro ogledajte od koga uzimate svoju vjeru. Doista je ovo znanje vjera, pa dobro ogledajte od koga uzimate svoju vjeru. Ne možemo od svakoga uzimati vjeru. Ne idemo svašta, tako. Ne pijemo svašta. Ne možemo svašta ni slušati. Ne možemo svašta ni čitati. Šup, nejasnoće, sumnjive stvari tako lako ulaze u srce, a Bogam teško izlaze iz njega. Teško izlazi iz njega. Zato dobro moramo ga ti Nije za svakoga da govori o vjeri, vidi mi trebamo od svakoga slušati. Pitaćemo, slušaćemo od onoga za kojeg drugi učeni daleko, daleko učeni jeli ljudi, najučeniji kod nas potvrde, ta ima znanja, držite se njega, slušajte od njega. Kamo sreće da mi imamo par ljudi, najučeniji u Bosni, i da slušamo samo od njih. Onda bismo Bogami prevaljivali kilometre, onda bismo i vrednovali to znanje koje slušamo od njih, Daleko bi bilo, Allah najbolje zna, daleko bi bilo bolje, jače, čvršće naše pridržavanje za Allahov vjeru nego sada. Od svakog slušavamo zato to, jes nam ovakva podijeljenost. Davno je rekao Imam Gazali i drugi, alihim rahmetullah, kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja. Leza lel hiraf. Kada bi ušutili oni koji ne znaju, oni koji nemaju znanja, već se smatraju učenima, priučenima, sjednu u stup, naslone se... Sjede za fotelju i počne da priča i da pojašnjava. Kada bi takvi ušutili, nestalo bi razilaženje. I ja vjerujem, kada bismo pitali trojcu četvericu ljudi, za našu vjeru, za naše propise, ne bi, a danas imamo 50 ljudi, pitamo 50 ljudi, možda onaj koji nam je najbliži, njemu ćemo otići 5-6 na predavanje ili ga nazvati, on je ovdje, nije izvan Bosne, on će mi dati ovaj odgovor, da pitam drugog, drugi bi dao drugi odgovor, treći, treći odgovor, i tako dalazi do razilaženje. Tako dolazi to do razilaženja. Od onoga što trebamo posebno čuvati, nakon Kitava i Sunneta, u kojima je naša slava, naš ponos, naša čast, također jesu naši namazi. Naši namazi, u našem namazu je naša vjera. Brojni su kur'anski ajati u kojima Allah subhanu wa ta'ala podlači ozbiljnost namaza. Obaveznost čuvanja namaza. Pa sura Al-Baqara kaže hafizujte vala salavati i salati al-wusta i lillahi qanitin čuvajte hafizujte sve svoje namaze posebno srednji namaz i pred Allahom ponizno stojite pred Allahom ponizno stojite pa na početku sure Al-Mu'minun da će uspjeti vjernici koji kad afrahal al mu'minun alladinu hum fi salatihim khashiu uspjet će vjernici gdje na sudjem danu Sigurno će uspjeti oni koji u svojim namazima budu skrušeni. Da bi u 9. mjesetu iste sure rekao Allah subhanahu wa ta'ala: "Wallazina hum 'ala salawatihim muhafizun", oni koji svoje namaze čuvaju. Kakav će biti uspjeh oda i kehumul varisun, al-ladina yarsun al-firdaus, oni فيها khalidun. Oni će biti istinski nasljednici. Oni će naslijediti džennet firdous u njemu zauvijek ostati, vječno ostati. Waylul lil musallin, sad teško li se klanjačima teško li se klanjačima onima koji se poigravaju sa svojim namazima koji su nemarni prema svojim namazima pa nam je dobro poznato slučaj Omera radi Allahu Tealan jedan od najblistavijih primjera koliko su naši prethodnici vodile računa o namazu na sabah namazu je zboden zatrovanim nožem krv je šikljala iz njega Pa vam je poznato, dakle, klanjao je sabah namaz na prvom ili drugom rekatu je zboden. Pa jedan od ashaba, Abdurrahman ibn Auf, pristupio i predvodio namaze, predvodio namaz muslimanima, a trojica, četverica ashaba koliko već su uzjeli Omera i odnijeli ga u sobu. Pa su muslimani završili, klanjali, međutim, Omer nije klanjao. Pa se nije budio. Iz besvjestnog stanja nije se budio. Pa su ga dozvili, dozivali, Emirul Mu'minin, Emirul Mu'minin. Jedan vas haba je rekao, nećete ga probuditi osim sa pozivom na namaz. Nećete ga probuditi. Pa su rekli, As-salah, As-salah, ja Emirul Mu'minin. Namaz, namaz, vođe pravovjednik, pa je otvorio oči. I kaže, su klanjali muslimani? Jesu. Jesu sam ja klanjao, kaže, nisi. Pa je ustao i onako u krvi, u takvom stanju klanjao je namaz. Nakon toga je rekao Doista nema nikakvog udjela u, u islamu onaj koji nema namaza, onaj koji ostavi namaz. Pa nakon toga ima Mahmed, vraćaju se na taj slučaj i rekao Doista čovjekov udjel u islamu je onoliko koliko je njegov udjel u namazu. I čovjekova želja za islamom, njegova žudnja za islamom jeste onolika koliko je njegova žudnja za namazom. Koliko čuvamo svoje namaze, toliko čuvamo i svoju vjeru. Jer je namaz, kako je došlo u drugim predanjima, ono što će zadnje otići od vjeri. Ono što će zadnje otići, otići od vjeri. Zato trebamo čuvati svoje namaze. Nećemo, kako kažu islamski učinjaci, moći ispravno obavljati svoje namaze, čuvati svoje namaze, ustrajavati u svojim namazima, osim sa ova tri, sva ova tri jeli, načina. A to je da klanjamo svoje namaze u njihovim namaskim vremenima. Nije u redu, nije dozvoljeno da se namazi odgađaju i da se klanjuju nekim drugim namaskim vremenima. Allah najbolje zna bojati se da zato nema opravdanja. Bojati se da zato nema opravdanja. Klanjaš onako kako možeš, ali moraš u namaskom vremenu. Allah je rekao Inna salate, kanet kuta. Doista je namaz vjernicima propisan da ga klanjaju određeno vrijeme. Jedino kažu, ako se ta situacija može desiti, da čovjek toliko bude van sebe, a ne može se nikako skoncentrisati, spominju situaciju u borbi, pa jedini od učenja kad se izvojio šeheh Mohamed ibn Salih Husemin, pa kaže u borbi, a ako je toliko teško, ako je, ne znam, straf, fiuk, granata, metaka, da čovjek ne može se skoncentrisati, tako vam je dozvoljeno da odgodi. Pa da u drugom vremenu kad će biti iz koncentrisa. Ali jedini se oni izdvojio. Svi ostali kažu ne, klanja onako kako može. Pa nam je dobro poznato iz primjera namaza bolestnika. Tako, nema mu ostaviti namaz. Ne bi trebalo. Kod nas potpuno je drugačija, je tako situacija. Čovjek kad oboli, ostavi sve. A gledajući onako dunjalučki, tad je najpotrebnije. Pitanje je koliko će živjeti koliko mu je ostalo još od života. Tad bi naj više trebao da se jeli potrudi, da klanja namaz, da uči kuran, da zikri i ostalo. Pa tamo kada se govori o namazu bolestnika, dok god je pri sebi, treba da obaga namaz. Kako može? Pa ne znam. Ne može stojajući, može sjedići. Ne može sjedići, može ležeći. Pa ne znam, leži i na leđima. Pa ne može ni, ničim da pomjera. Ne, znam. ne može da uzme ruku, pa da ispruži prst. Zamišla sebe ovako na, na kijamu, pa ode na ruku, pa ode na seždu. Jel, ne može ni to, ne može prstom da pomjera. Pa kažu, onda će učiti Allahu Ekber, zatim početna dova zatim, jel, sura Al-Fatiha i druge sure, i sebe će, jel, zamišljati kako stoji na kijamu, a uči će. Kako stoji na kijamu zamišlja. Kada prouči sve potrebno, na prvom rekaatu sebe zamišlja kako ide na ruku i izgovara svojim jezgom Allahu Akbar izgovarane zikrove do ove koje trebaju na ruku, na seždi, zamišlja Kažu, ne može ni da govori, ali pripamjetije, ne može da govori, ne može da pomjera. Sebe će zamišljati kako uči i na kojem se dijelu namazu nalazi. Sve dok je pripamjetije. Sve je pripamjetije. Zato bojati se da nema upravdanja nama zdravim, da ostavimo, odgodimo namaz i klanjamo ga u nekom drugom vremenu. Ako bismo to uradili, pitanje da li bi nam namazi bio ispravan. Jer jedan od uslova ispravnosti namaza je da ga obavi u njegovom vremenu. Zatim, kako čuvati svoje namaze? Čuvati jeli, u džematu. u džematu. Ako se i kako može, pogotovo dakle oni koji su oko džamije. Ili ako nema džamije, a ima nas više, jeli, u komšiluku trebali bismo klanjati namaze u džematu. Kao što vam je poznato, jel' tamo kada se govori o propisu namaza u džematu, postoji, nekoliko, postoji četiri mišljenja. Jedno od mišljenja zastupaju Šehol Islam Ibn Taymije, njegov učenik Ibn Lukaim, Zahirijska pravna škola, a to je da je namaz u džematu uvjet ispravnosti namaza. Da je namaz u džematu uvjet ispravnosti namaza. Dakle, oni kažu, Šehol Islam Ibn Taymije, njegov učenik i drugi, da namaz nije ispravan ako se ne u džematu. Da namaz nije ispravan ako se ne klanja u džamatu. Dakle, onima koji su oko džamije, koji su džamijske komšije, da tako kažem, na im namaz nije ispravan. Dakle, bilo je učenjaka koji su zastupali to mišljenje. I kako čuvati svoje namaze, nastojati što je god moguće više biti skrušen, ponizan, preda Allahom subhanahu teala, doklanjamo svoje namaze. Doklanjamo svoje namaze da nastojimo biti takvi, prisjećajući se sutra dana kada ćemo stojati pred Allahom. I kada ćemo biti pitani prvo za taj namaz. Prva obaveza za koju ćemo biti pitani. Naša obaveza sprem Allaha dželvala jeste namaz, pa kao što vam poznato u hadisu ako namaz bude u redu, sve posle će biti u redu. Ako namaz ne bude u redu, ništa posle toga neće biti u redu. Zato je kao u Kur'anu i u sunetu isto tako i u namazu naša ponos, naš ponos, naša slava, naša čast, naš izlaz. Naš štit. Da nas Allah Čelavala čuva štiti. Zatim nakon namaza šta bismo trebali posebno čuvati šta nam Allah naređuje da čuvamo pa će i Allah čuvati nas. To je da čuvamo svoje tjelesne organe. Da čuvamo svoje tijelo od harama. Da vodimo računa o njihovoj čistoći. Od svih tih organa naših najpreći organ da ga čuvamo jeste naše srce. Naše srce da dobro vodimo računa o njegovoj čistoći. Jer je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam hadisu kod Buhari kod Muslima: "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat salaha al-jasad kullu, fesedet, kullu al qalb Zar u tijelu nema jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Odnosno od cijelog tijela dolaze hajdli djela. Od jezika, od očiju, od sluha, od vida, nogu, ruku, a ukoliko je on bolestan onda je bolestno cijelo tijelo od cijelog tijela dolaze šar, dolazi šar, dolaze loša djela je ili kalbi, zar to sigur pa rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri jevme la yenfe'u malun vela benun illa men at Allah bi kalbin selim toga danasudnje i dana ništa nikakav imetak neće koristiti niti potomstvo, makakvo ono i koliko je mnogobrojno bilo Koristiće samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara. Čisto srce od nevjerstva, od licemjerstva, od mogobožstva, od zavisti, od mržnje, lošeg mišljenja, predrasuda i slično. Zato trebamo voditi računa po najviše o svom srcu. Jer kao što smo imali priliku ovdje slušati i automa imamo priliku da pročitamo dijela srca su osnova dijela organa, ostalih tjelesnih organa. Džabati i namaz. Zar nisu lice mjeri klanjali? Zar nisu lice mjeri klanjali? Iza Allahovog poslanika, ali za njih su pripremljeni najdublji slojevi džahennema. Nisu u tome bili iskreni. Nisu u tome bili iskreni. Čak su znali da izađu u boj sa Allahovim poslanikom, ali salatu, pa to lice mjerstvo izlazilo na vidjelo, vraćali se. Zar nam nije poznato naj hadis Ebu Hurere radi Allahu talan u kojima se spominjao tri kategorije s kojima će potpalti džahnemska vatra? Tri dunjalski gledano najbolje osobe na dunjalku, najbolji vjenci na dunjalku. Onaj koji cijeli svoj život potrošio u sticanju znanja i širenju znanja. Onaj koji je sav svoj metak podijelio i onaj koji je na kraju dao i svoju život, dao svoju krv, svoj život dao. Međutim, jedan od njih to nisu uradili radi Allaha. Izostalo dijelo srca. Izostalo srce. U njemu se nalazilo lice mjerstvo. Rija, pritvaranje. Pa će se s takvima, s takvima potpaliti džehennemska vatra. Ništa mu neće vrijeti to što je pustio svoj krv, to što je podijelio svoj metak, to što je potrošio svoje vrijeme, osticanje i dijelenje šerijetskog znanja. Zato, dakle, posebno moramo goditi računa o svome srcu. Zatim, o svome jeziku. O svome jeziku. Jer najveći broj iskušenja, kušnji na koja se stavljamo dolaze upravo zbog jezika. Dolaze zbog jezika. Bela i problemi, zla koja nas pogađaju jesu upravo dakle, od izbog naših jezika. Poznat to vam je dobro. Jedne prilike o hadisu moja za Ibn Dževela kada je Allah, poslanika, alih i salab sam posavjetovao ga čega da se od dobrih dijela i pojasnio šta svako dobro dijelo kolika mu je vrijednost, koliko je teško kod Allaha subhanahu wa ta'la, kako povlači nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'la, na kraju mu je rekao, hoćeš li da te obavijestim, čime ćeš to sve sačuvati, odnosno da ti ukažem na dijelo koje, ako ga ne budeš, ne budeš vodio računa o njemu, sve će ti ovo biti upropašteno. Ništa od ovoga i tolike nagrade za svako ovo dijelo koje je obećano nećeš imati, Pa je uzio se poslanika alaihi sallam za jezik i rekao Kufa alaih gaza, dobro čuvaj ovo. Ne budeš dobro čuvao svoj jezik, sve će otići. Sve će otići. Pa kaže muazibun džebel, Allaho poslanjiše, za ćemo biti obračunavani za ono što govorimo svojim jezicima? što je rekao? Tada je rekao poslanika alaihi sallam. Wa helja kubbu naso fin nari ala vođuhihim, A zar će išta drugo ljude bacati u vatru, osim zbog onoga što su posjali svojim jeziceva? Zar će išta drugo ljude bacati u vatru? I poznat ono je kroz druge hadise, da čovjek izgovori riječ na nju se ne osvrne, a ona biva razlogom njegova bacanja u džehennem, koliko je među istoka i zapada. Na drugoj strani, Allahov poslanika alihi salatu osallam pojašnjava koliko je vrijedno čuvati jezik koliko bismo trebali čuvati jezik, a opet kažem i podlačim ponajviše od upuštanja u vjeru, govoru o vjeri, ako nismo za to sposobni. Kaže Allahu poslanika alihi salatu sam, meni admenu li ma bejne lih jehi, o ma bejne fehidrihi admenu lehul dženne. Ko mi bude garantovao da će voditi brigu, voditi računa, čuvati ono što je između njegove dvije vilce, dakle jezik, i ono što između njegove dvije noge, spolni organ, ja mu garantujem dženeta. Ja mu garantujem dženet ko bude vodio računa zato kod naših prethodnika počevši od Allahovog poslanika aleyhi salatu vesselam zatim nakon njega njihove riječi su se mogle izbrojati nije ovako ko komi pričamo po sat dva sata njihove riječi se mogle izbrojati njihova je hutbe zapamtiti a mi se napričamo i napričamo i napričamo i normalno da bude tu svakakvih svakakvih riječi Zato je Allah u poslanika alihi salacom pocrtao koja vjeruje u i sudnji dan neka govori samo dobro. Nema se u svašta upuštati, nema u svemu pričati. Ko vjeruje Allaha, neka i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti. Od onoga što posebno trebamo čuvati, u čemu je i čuvanje Allaha subhanahu wa ta'la, Allaho je vjeruje jeste da čuvamo svoj sluh, svoj vid, svoj stomak, odnosno ono što unosimo u njega. Došlo je u hadisu, Allah u poslanika, ali ih i salatu, sam istinski se stidite, Allah, subhanahu wa ta'la, jedne prilike je rekao svojima shabima. Poslan shabima rekli, mi se stidimo Allah. Kaže, ne, istinski stid od Allaha je da vodiš računa o svojoj glavi i onome što se nalazi na njoj. I o svome stomaku i onome što se nalazi u njemu ili što ulazi u njega. Da vodiš računa o svome vidu, o svome sluhu, o svome jeziku, šta gledaš, šta slušaš. Kao što malo prije rekao smo, svašta ne jedemo, svašta ne pijemo, ne možemo, ne možemo svašta ni gledati, ni svašta slušati. Allah subhanahu wa ta'ala nam je pojasnio, u mnogim kuranskim ajtima spominje se, gledajte u Allahova stvaranja, pogledajte u nebesa i zemlju, pogledajte u nebesa, nekoliko puta digne svoj pogled, pogledaj, pogled će ti se uvijek svaki put vraćati, jer nećeš u Allahovom stvaranju nikakva nedostatka vidjeti, pogledajte u nebesa kako su podignuta, bez stubova. Pogledajte u planine kako su zasađene. Pogledajte u zemlju kako je prostrta. Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje nam da gledamo u ono iz čega ćemo se okoristiti. Iz čega ćemo uzeti purku i pouku. A što se tiče zabranjenih stvari, što se tiče pokuđenih stvari, قُلِّلْمُ مِنِينَ يَغُدُوْمِنَ Reci vjernicima, neka obaraju svoje poglede. Pa isto tako, ne možemo svašto slušati. Preporučuje nam se da slušamo Kur'an Da slušamo predavanja, to slušamo zikr i ostalo. To slušamo ono što nam koristi na našem dunjanku, što je na dunjanku. Moramo raditi za dunjank, jeli, Pa nema smetnje, naprotiv potrebno je prije kao da slušamo i onom či, čime ćemo se korisiti za svoj dunjaluk, a svakako i za ahiret. Ne možemo svašta, ne možemo svašta slušati. jer je Allah rekao in nesma wal basara wal fuada kullu laika kananu Doista i sluh I vid, i razum, za sve to bit će se pitano. Za sve to će se pitati. Šta si gledao, šta si slušao, čemu si razmišljao i ostalo. Šta si unosio u svoj, u svoj stomak? Šta si unosio u svoj stomak? jeli tako poznat nam je dobro, hadje i šesto puta, činim se, sam spomnjao ga ovdje, čovjeka koji putuje pustinju, onako sav iznoren, iscrpljen, Pješke ide kroz pustinju, pustinsko sunce, dobro je poznato, koliko je vrelo, užareno, pjesak također i on putuje pješke i zastaje, ne može više, obraća sve gospodarovi, govori, ja rab, ja rab, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu pomogne. Često kažem da ga čovjek vidi u takvom stanju, smilovao bi mu se, pomogao bi mu, zar da mu se ne, pomogne, zar da mu se ne smilo i ne pomogne ga onaj u čime rukama sve A nebesime i na zemlji svakako. Međutim pojašnjava Allahov poslanik alaihi salatu sallam. Zašto mu se Allah ne odaziva? Pokaže matamuhu haram. Njegova hrana je haram. Meshrebuhu haram. Njegova pije je haram. Melbesuhu haram. Njegova odjeća je haram. Guzi je bil haram. Odrastao na haram. Fa enna juste džabule. Kako da mu se? Kako da mu se Allah odazove? i mnoge druge stvari za koje nalazimo kuranske ajete hadise koje trebamo ljubomorno ljubomorno čuvati. Budemo li čuvali Allaha subhanahu wa taala i Allah će čuvati nas. Trebamo čuvati spomenu to i drugo u svakom vaktu, ali naročito jer smo tada naisposobni u vremenu zdravlja, rahatluka, blagostanja. Ne bi da se neko nađe uvrijeđen, ali stari dobro znaju da ne mogu Kao što to mogu mlađi. Da ne mogu u svojim godinama sada starosti činiti kao što to mlađi mogu. Kao što su možda i oni nekada dok su bili mlađi to radili. Više ne namaz nije kao što je nekad bio, niti bilo koji drugi ibadet. Zato treba iskoristiti vrijeme mladosti. Kao što je došlo jeli, u poznatom hadisu iskoristi pet stvari prije nego li zasigurno dođe drugih pet stvari. Iskoristi mladost prije starosti. A u ovom hadisu kaže Allah u poslanika, alaihi salatu san, znaj za Allaha u blagostanju, pa će Allah znati za tebe u te gobi. Znaj kada ti je sve potaman, kada si u rahatluku, pun zdravlja, čio, veseo, razdragan, sve imaš. Znaj za Allaha, tada čuvaj Allah u vjeru, pa će Allah sačuvati tebe kada ti bude najpotrebnije. Mnogi znaju se osiliti, imaš šta pojesti, imaš šta popiti, može da se razbacuje, ne mora da zna tada za Allahu iro. Kada ga pritisne iskušenja, onda će dozivati Allah. Hoće li se tada Allah odazvati? To je pitanje. Došlo u hadisu Ebu Horere radijallahu talan, da je rekao Allah u alihi salatu sam koga raduje da mu se Allah odazove u te gobi, neka mu se obraća u blagostanju. Koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, neka mu puno dovi u blagostanju. Pa je prelijepe riječi rekao i Salman el-Farisi, radi Allahu talam. Ove riječi trebali bismo stalno imati na omu, što je god moguće češće. Kaže, ukoliko čovjek doziva, dovi Allahu subhanahu tala, spominje, Allah jalla vala, dok je u rahatluku blagostanju, stalno doziva Allaha subhanahu tala, sjeća ga se. Kada ga snađe kušnja, pogodiga iskušenje. I tada se obrati svome gospodaru, dovi mu, Meleki koji svjedoče, kao što je poznato da se izdježu riječi i djela do Allaha subhanahu wa i meleki prate to. Meleki kada čuju tu dovu kažu ovaj glas nam je poznat. Zašto poznat? Zato što je prije dovio. Dok mu nije zatrebalo. Prije dovio i dovio. I meleki znali za njega. Pa kad sada utegobi... Počne dozivati svoga gospodara, meleki čuju i kažu, ovaj glas nam je poznat nešto, zauzimajte se za njega. Pa se zauzimaju meleki za njega, za njegovu dovu i njegova dova bude i primljena. Dočim čim kaže Salman, radijallahu tali, ako čovjek ne bude dozivao Allah u blagostanju, rahatluk, u rahatluku zdravlju, pa kada ga pritis mu bela i iskušenja, požuri Allahu da mu uputi dovu i njegova se dova, diže, meleki kažu, ovaj glas nam nije nikako poznat, ne znamo za njega. Nismo ga prije čuli. Nemojte se zauzimati za njega. Pa se i ne zauzimaju i njegova dova i ne bude primljena. Ebu Dardar radijallahu talan kada mu je došao jedan čovjek i zatražio savjet od njega rekao je sjećaj se Allaha u blagostanju pa će se Allaha sjetiti tebe u te gobi. Ili sjećaj se Allaha onda kada ti je dobro nadati se da te se On sjeti onda kada ti bude teško. Dahak ibn Qaysa Rahimahullahu telapoznati komentator rekao je slično sjećajte sa Allaha u blagostanju pa će sa Allaha sjetiti vas u tegoviju pa je zatraženo od njega daj nam dokaz na osnovu čega to govoriš pa kaže dokaz mi je Yunus alaihi salatu wasalam Zunun poznato nam je šta se deslo s njim kakva sve isku, iskušenja je imao da bi na kraju dospio utrobu ribe ogromna riba kit provutao ga šta je Kada je zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala iz tih mnogih tmina, iz tmine utrobe ribe, tmine mora, tmine noći. Kad je zavapio Allahu subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ante subhanak, innikun tmina vali. Doista nema Boga osim tebe. Neka si ti daleko od svake manjkavosti. Ja sam taj koji je sebi učinio nasilje. Ovo u što sam dospio, ja sam razlog toga. Ti si daleko od toga. To nije manjkavost. Ti ne imaš manjkavosti. Ti ješ čisto od toga. Ja sam bio razlog svoga dospjeća u utrobu ribe. Pa što je tada rekao Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَدْ بِحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِيُ بَعْثُونَ Da on nije bio do njih koji mnogo Allaha spomnio. Da on nije mnogo spomnio Allaha ranije ostalo bi utrobi ribe do dana ali je bio od onih koji su znali za Allaha od ranije, nekada ih je snašlo iskušenje, te gobane da će. Znamo je za Allaha, otpije, pa mu se Allah odazvao. Kaže, koji još dokaz? Kaže, dokaz mi je Faraon. Faraon nije znao za Allaha nikad. Naprotiv, sebe je smatrao božanstvom. En rabbu kumul ala, govorio je. Ja sam vaš najveći gospodar. Nema Boga mimo mene, govorio je. Na udu Pa kada se počeo gušiti, Kada se počeo daviti, rekao je, ja vjerujem u salopove. Pa Allah kaže, ala, an, sada, sada vjeruješ. A prije si činio grijehe, prije si činio nered po zemlji. Pa mu se Allah, pa mu se Allah nije odazvao. Od nas je tražio da čuvamo Allah subhanu wa ta'la u svakom vaktu, ali posebno, dakle, u zdravlju, u rahatluku. Pa će Allah subhanu wa ta'la nas čuvati. Pa će nas Allah, jelavala, čuvati od nevjerstva, od mnogoboštva, od lice mjerstva, To što nas je učinio muslimanima, to što nas je učinio od onih koji i ovoj žele da čuju nešto Allahove vjeri, to je Allahov štita. Allah nas čuva. Pa nekada čovjek onako odmah ne i kaže pa nisam ja potreban Allahovog štita. Nisi potreban zato što nisi svjestven da Allah sad čuva. Ovakvo stanje u kojem sada živimo jeste rezultat Allahovog čuvanja. Čovjek bez Allaha ne može nikoliko je jedan treptaj oka, ne dao Allah da se Allah od nas okreni samo koliko je jedan treptaj oka. Šta bi bilo s nama? Čovjek nije svjestan jer ga Allah sada čuo, ali ne dao Allah da dospije u tu priliku da se Allah, dželjavala, okreni od njega. Tada bi bio svjestan i takako i znao bi koliko mu je potrebna Allahova zašta, Allahova očuvanje. Pa će nas Allah čuvati od neprijatelja. Budemo li istinski čuvali Allaha Subhanahu. Ali to nisu kazivanja koja se onako spominju da se čovjek naslađuje, da se divi, ibret i slično. To su primjeri za nas da izvučemo poruke i pouke. Budemo li takvi i biti isto. Primjer Ibrahima, ali ih i salocan. Primjer Musa, ali ih i salocan. Njihovi sljedbenika. Šta se desilo Ibrahimu, ali i salocan. Zbog čega je nazvan tako Ebulen otac svih vjerovjesnika. Zašto je svim vjerovjesnicima i svim ljudima nakon njega naređeno da njega slijede? Svim vjerovjesnicima naređeno da slijede Ibrahima uvjeri vjeri. Ispoljavanje vjeri, obožavanje Allaha. Jalala. Zbog čega? Brojni su primjeri. Poznam nam je. Šta je sve Ibrahima, ali hisala sam na šta sve je bio na ilazio, čime je sve bio iskušavao. Jedno, jedno od iskušenja i bacanje u vatru kada je rekao hasbuna Allaha oni amel meni Allah i divan li on zaštitnik u vatru koja se mjesec dana ložila i spremala za njega kada je bačen u vatru rekao je pa je Allah dželle kažu, nije ni završio da kaže on amel vakil divan li on zaštitnik Allah je rekao okul la ya naru kuni bardan ve ibrahim mis porekli o vatro budi, budi hladna i spasonostna za ibrahima pa Musa alejhi salatu selam kada je izašao sa svojim narodom iz Misra Vježeći od faraona, zulomčara koji je bio poznat po ubijanju, skidanju glava, kada su došli do mora, ne vrijeme, more veliko, neprebrodivo za mnoge i oni koji nisu bili jake vjere kažu, inna le mudre gotovo, stignuti smo, kaže Musa, kella, inne me i arabi se jedi. Nikako. Sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put. Jer sam ja cijeli svoj život osvetio čuvanju Allaha. Allah je i granica. Allaho je vjerio. Vidio sam u učio Koran. Mekansko mu haremu i učio Koran. Gledao ispred sebe Kaabu i kako ljudi tavafe oko Kaabe. Kaže odjedan put u jednom trenutku svi se razbježavaju od Kaabe, bježe od Kaabe. Kada sam pogledao, vidio sam dolazi Hadža, Džibni i Usuf, sa svojom vojskom. Čuo se zveket topot obuće, zveket oružja i dolaze i sami oni Tavafe oko Kjabe. Svi bježe. U tom trenutku, kaže, dolazi, prepoznalo ga po izledu dolazi jedan jemenac, čovjek iz jemena, i pridružuje se njima i snima njima Tavafe. Svi drugi bježe. On ne mari. On je došao i snima njima tavafe. U toku Tavafa Nečim je zapeo nekom odvojnika za koplje. Pa je ispalo vojnik koplje i Hadžar je udarilo s leđa po glavi po leđima. Hadžar zaustavio sve okreće se pita, vidi njega, odakle si ti? Ko si ti? Ko je čovjek iz Jemena? Dolazi im iz Jemena. Onako, sa osmira. Kaže, kako si ostavio vladara Jemena? A, kaže, ostavio sam ga sitog, zdravog, ne pitam te to nego pita mu kakvom si ga stanju ostavio što se tiče vladavine, kako vlada. Ah, kaže, što se toga tiče, Zulomčar, nasilnik, varalica. Ah, kaže, znaš ti ko sam ja? Kaže, ja sam hađač. A taj vaš vladar je moj brat. Kaže, talus Ibrnke i san, kad sam to čuo, sva mi se, ko sad digla na glavi? Taj koji vlada, vama je moj vrat, ja sam Hadžar ibn Jusuf. Pa mu kaže ovaj vjernik, jemenac, kaže, šta misliš Hadžađe? Zar misliš da je njegov ponos tobom veći od moga ponosa Allahom? Šta misliš da se on više ponosi tobom od toga što se ja ponosim Allahom? Da ćeš ti njega zaštititi više nego što će Allah djela vala mene? Pa već pustio Hadžar ibn, Hadžar ibn Jusuf. je volio takve neke jeli, posebne, pa bi ih puštao, a inače bi druge skraćivao. Također spominje se poznato ove previranje između Emevija i Abasija. Kada su došla Abasije u Damask, svrgla Emevije, jedan od tih ojskovođa bio je Abdullah ibn Ali el-Abbasi. Nemio događa, jeli? Spominje se tamo da su ubili 36.000 muslimana kada su ušli u Damask. I ovaj esjev na emevijski taj prijesto i pitao on je svoje najbliže vojskovođe, šta mislite, imali neko da bi im se suprostavio? Pobijel 36.000 muslimana. Šta mislite, imali neko da mi se može oduprijeti? Kažu, ne, ne, nema, pobijel se sve to je, nema, nema ljudi. Nema tako, ako ima neko, pobjegao je, zavukao je se. Kaže, sigurno, nema niko da bi im se suprostavio, kažu, ako ima neko, onda je to imame uzajja onda je to imam Elzai poznati učitelj neki hadis u svoje vrijeme bio jeemirul momininu hadisu. pa kažu kaže tražte ga zovite ga neka dođe pa su otišli tražli tražli došli su nekako do njegove kuće saznali su gdje živi pokucali za tražli izašao Elzai Elzai kaže zovete Abdullah Abbasi kaže hasbunallahu onjem laki kaže sačekajte ga Pa je okupao se, obukao u ćefine i gulabio posljednje ćefine. Kaže, smrt. Pobio tolike muslimane da mene ne obije, šta sam ja za zonu čara, ništa. Pa je rekao, hasbuna Allah, manjema lakil, dovoljan je meni Allah i divan je on zaštitnik. Kaže, došao sam do dvora, ušao u ovaj dvor, s jedne strane kolona vojnika, s druge strane i sukali svoje sablje ovako. I e, kaže, ja prolazim ispod sablje. I tamo dolazim do njega. On sjedi na prijestolu, igra se sa svojom sabljom u orcije. Kaže, Avzai, Avzai. Šta kažeš za ove muslimane, pobijeni? Kaže a bio je učitelj kod Isa, kaže, od tog tog tog tog tog rekao je Allahu poslaniku alejselat com la yahillu damu mumin muslimin illa bi hadathas. Nije dozvoljno prosviti krv muslimanu osim u tri slučaja. Nije dozvoljno ubiti muslimana osim u tri slučaja, komu spomenu. Kaže ako si pobio ih toliki broj muslimana zbog nekog od ovih razloga, imaš opravdanje, ako nije teškali se. Ako ih nisi ubio zbog tega, teško odstavljaju. Kaže, držao onu sablju u ruci, igrao se, kaže, pa je uzeo, pravo meni upirio i ovako, kaže, skinuo mi kapu z glave. I mama. I mama je nešto slično, torbanu, ali par puta se samo zavodio. Pa mi je ovako skinuo kapu. A kaže, oni koji su bili porad mene, već su zasukali odjeću svoju. Kaže, gotovo krvus, da će nas poprskati. Kaže, šta veliš za imetakova koje smo uzeli. Pa kaže, ako si ga s opravdanjem uzeo, tvoje, ti ga broj. ali ako nisi, teško se tebi. Kaže, ima me uzaj, vidio sam ga manjim od mušici, kad sam razgovarao s njim. Rekao sam, hasbu na Allah, on nije mervakili. Pa kaže, evo tebi metak, ti ga dijeli. Kaže, ne, ne, ti ga dijeli. Ti ako si ga uzeo s opravdanjem, ti i podijeli, ako nisi, teško li se, teško li se tebi. Pa je izašao, nije ga ništa snašlo. Onaj dakle koji bude čuvao Allaha subhanahu wa ta'la zasigurno to nisu dakle kazivanja nisu to Kur'anski ajeti hadisi tek tako da se citiraju već zasigurno i Allah Jalla, Vala, će njega čuvati. U svim ovim kazivanjima, Kur'anskim ajetima hadisima je li radosne su vijesti za onoga koji bude čuvao Allaha subhanahu wa ta'la da će i Allah čuvati njega. Da nas Allah čuva tokom našeg života to je nama prijeko potrebno, ali da nas Allah Jalla, Vala, posebno čuva na samrti Da nas učvrsti u tim trenutcima koje će sve jedan od nas doživjeti. Neće ni jedan moći preskočiti te trenutke. Sve jedan od nas će morati umrijeti. I sve jedan od nas priželkuje da ovaj svoj život na dunjalku završi sa lijepom završnicom. Da Allah bude zadovoljan s njim. Da sretni se sa svojim gospodarom. On zadovoljan njime, Allah zadovoljan njime i on zadovoljan svojim gospodarom. Allahum jel lavala. Pa nam je prijeko potrebno da nas Allah tada čuva, tada štiti. To je najveća tegoba koju ćemo okusiti na dunjalku. Znaj za Allah u blagostanju, pa će Allah znati za tebe u tegobi. A to je najveća tegoba na ovom dunjalku koju ćemo biti podvrgnuti, koja će nas naći. Hoćemo li uspjeti izgovoriti riječi la ilaha illallah na samrti ili neće? O hadisu je došlo koji izgovori čije zadnje riječi budu la ilaha illallah. Uće učiniti sigurno. To je rekao poslanik Muhammed Ali Hisabsa. Hoćemo li moći? Došlo je u Kur'an i Kerim, kaže Allah Jalla Vala između njih i onoga što budu priželjkivali bit će postavljena pregrada. Stoji u komentaru između njih i riječi la ilaha illa vla postavljena pregrada. Zbog onoga što su radili prije. Od zla, od loših dijela. Ljudi se zavaravaju i misle da tako lahko mogu reći. Ne, to je veličanstvena riječ. Ne može se tek tako lahko reći. Može. Ljudi sada, za vrijeme svoga života, poigravaju se s njom. I smijavaju. Ja sam vjernik. Moje srce ovoliko. Ja sam bolji vjernik od tebe. I slično. Ali na samrti, jer kad čovjek tada vidi, sve jedan od nas je vidjeti Meleka smrti. I njegove pomoćnike. Kada mu duša skoro, jeli, bude na izlazu. Kada mu dođe do Grkljana, Melek smrti dođe na udaljenost mog i tvog pogleda, onoliko koliko vidimo, melek smrti dođe sa svojim pomoćnicima. I tada, tada opravo i prestaje, je ispravnost ispravnosti uvijek, čovjek se ne može pokajati. Zašto? Zato što vidi da je to istina. Može čovjek se zavaravati ovako, ali kad vidi meleka smrti i kada vidi druge sa melekom smrti, onda bi on da se pokaji. tim tada se postavlja pregrada. I tada dolazi Može li izgovoriti ili ne izgovoriti. A misli su da će tako lahko izgovoriti la ilaha illallah i ućuđan. Ne. Ne može se tako tako. Yuthebbitu Allahul ladzina fil hayati dunja o fil ahira. Allah subhanahu wa ta'ala će samo vjernike učvrstiti na dunjalku i na ahiretu postojanom riječi. A izgovoriti ilaha illallah na dunjavluku, na samrti i u kaburu, kada budemo sve jedan od nas upitani ko ti je gospodar, ko ti je poslani koja ti je vjera. Samo vjernici, oni koji su u to čvrsto vjerovali i to vjerovanje dokazivali i pokazivali svojim dijelima. Zato nam je prijeklo potrebno da čuvamo Allaha subhanahu wa ta'ala u blagostanju pa da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i sačuva nas u svim tegobama, kao što kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma i u smrtnim tegobama pogotovo onaj koji ne bude čuvao Allah, odnosno Allahu vjeru, bude rušio Allahove granice, ono što mu je naredio, ostavlja, ono što mu je zabranio, činio neka ne kori nikog drugog do sebe, kada bude prijeko potreban Allahove pomoći u tegobi gobi pa ne nađe Allah pa Allah subhanahu wa ta'ala se okrenio od njega